«Чи до тієї країни ходить пошта, Андресе?» – запитав князь. «Тим часом ні», – відповів Андрес. «Але як запровадимо освіту, то буде корисно налагодити із нею щоденний зв'язок». Але Андресе вів далі князь. «Чи не вважатимуть наші заходи проти фей занадто суворими?» Чи прихильний до них народ не буде ремствувати? І на це також, сказав Андрес, і на це також я знаю спосіб. Ми, ласкавий пане, випровадимо до Джиністану не всіх фей, деяких затримуємо в себе. Але не тільки відберемо у них будь яку можливість шкодити освіті, а навпаки. Вживемо всіх засобів, щоб перетворити їх на корисних членів освіченої держави. Якщо вони не захочуть узяти шлюб, як усі пристойні люди, то зможуть десь під суворим наглядом робити якусь корисну роботу, плести на армію шкарпетки під час війни або що. А врахуйте, найласкавіший пане, коли феї будуть отак вештатися поміж людьми? то люди дуже скоро зовсім перестануть у них вірити, а це буде найкраще. І всяке ремство зникне само собою. Що ж до різного причандалля, яке належить феям, то воно піде в князівську скарбницю. Голубиш та лебіді, як коштовна печення, на князівську кухню, а крилатим коням ми обріжемо крила, поставимо нагодівлю в стайні, які запровадимо разом з освітою, і спробуємо таким чином одомашнити їх і перетворити на корисних тварин». Пафнутій був страшенно задоволений із пропозицій свого міністра, і вже на другий день було запроваджено все, про що між ними говорилося. На розі кожної вулиці красувався указ про запровадження освіти, а поліція вдиралася до палаців фей, конфісковувала їхнє майно, а самих їх арештовувала. Бог його знає, як сталося, що фея Роже Бельверде, єдина з усіх за кілька годин до того, як запровадили освіту, довідалась про все і встигла випустити своїх лебедів на волю і приховати свої магічні трояндові кущі та інші коштовності. Вона знала навіть, що її вирішено залишити в країні, і хоч дуже не радо, а скорилася. А взагалі ні Пафнутій, ні Андрес не могли збагнути, чому це феї, яких висилають у Джинністан, так радіють, і все запевняють, що їм ані трохи не шкода того майна, яке вони мусять покинути. «Зрештою», – обурено скрикнув Пафнутій, – «зрештою виходить, що Джінністан багато краща країна, ніж моя, і вони висміюють і мене, і запроваджену мною освіту, що аж тепер повинна як слід розквітнути». Придворному географові з істориком наказано подати докладні відомості про ту країну. Обидва погодилися на тому, що Джинністан жалюгідна країна без культури, освіти, вченості, акацій, без щеплення віспи. Власне, вона і зовсім не існує. А що може бути гіршого для людини – або для цілої країни, яка зовсім не існує. Пафнутій заспокоївся. Коли чудесний квітучий гай, де стояв покинутий палац феї Рожебельверде, був вирубаний, і Пафнутій, даючи приклад, особисто прищепив віспу всім телепням у найближчому селі, фея... Підстерегла таки князя в лісі, через який він з міністром Андресом вертався в свій замок. Тут вона дотепною мовою, а переважно деякими зловісними штуками, які їй пощастило приховати від поліції, так загнала князя на слизьке, що він почав хрестом Богом благати її, вдовольнитися єдиним країні, а тому найкращим притулком для «Панночок», де вона, незважаючи на указ про освіту, могла б порядкувати, як собі схоче. Фея Рожа-Бельверде прийняла пропозицію і таким чином попала в притулок для благородних дівчат, де вона, як про це вже було сказано, назвалася панною фон Рожа-Гожа-Зеленава. Але потім... Поступаючись невідступним благанням барона протекстатуса фон Моншайна, погодилася назватися панною фон Рожа Гожа.